וייקח לו רחבעם אישה את מחלת בת ירימות בן דוד, אביחיל בת אליאב בן ישי, ותלד לו בנים את ייעוש ואת שמריה ואת זעם, ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום, ותלד לו את אביה ואת עטי ואת זיזה ואת שלומית.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 ויבן ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, וייתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים.